12 На перший час ми обрали для костюмів комбінацію камуфляжу джунглі. Але те, що підходило для джунглів в цих анемічних тропіках, було занадто рідкісним. Ми були схожі на банду підозрілих гарлекінів, які сунули лісом. Кортес перемкнувся на чорний колір, але цей варіант був таким само кепським. Світло Епсілона надходило з усіх частин неба, тож тіней, крім наших власних, не існувало. Врешті-решт ми зупинилися на матово-пустельному забарвленні. Чим далі на північ від моря ми відходили, тим більше змінювався характер місцевості. Колючі кущі, я думаю, ви спробуєте назвати їх деревами, зустрічалися нечасто, але були товщими і не такими ламкими. З нижньої частини стовбора відростала заплутена маса лози такого самого синьо зеленого кольору, що розходилася пласким конусом десь на десяток метрів. На вершинах кожного дерева малися делікатні зелені квітки розміром з людське вухо. За п'ять кілометрів від моря почала рости трава. Вона, схоже, поважала права власності дерев, лишаючи полосу голого ґрунту навколо кожного з гонусів. На межі росли слабенька синою зелена щетина, але чим далі від дерев, тим вони робилися товще і вище, доходячи іноді до плечей, там де відстань між деревами була особливо значною. Трава мала світліший, більш зелений відтінок, ніж дерева та лоза. Ми змінили камуфляж на світлозелений, той самий, який на Хароні використовували для максимальної помітності. Тримаючись у найгустішій траві, ми були майже непомітними. Набравшись сили після місяця подвійного тяжіння, ми щодня енергійно покривали 20 кілометрів. На другий день нам не зустрілося ніяких форм тваринного життя, окрім чогось типу чорних червів, розміром з палець, з сотнями цілійних ніжок, немов ворсинки на зубній щіці. Роджерс повідомила, що тут однозначно мають бути більші істоти. Інакше деревам колючки не потрібні. Тож ми подвоїли сторожу, очікуючи неприємності і від туріанців, і від неідентифікованих великих створінь. Поттерівська друга чота була на вістрі. Головна частота була за нею, так як, скоріш за все, вони першими зустрінуть неприємності. «Серж, говорить Поттер!» – почули ми усі. «Попереду рух!» «Залягти усім!» «Ми вже!» «Не думаю, що вони нас побачили!» «Перший чотів відійти вправо від напрямку руху!» «Залягти!» «Четвертій вліво!» «Доповісте, коли займете позиції!» «Шоста – тримати тил!» «П'ятий і шостій – стати ближче до командної!» Два тузині людей вишорхнули з трави, аби приєднатися до нас. Кортес, певно, дослухався до четвертої. «Добре! як до вас перша?» «Добре! Скільки їх?» «Ми помістили вісьмох», – прозвучав голос Поттер. «Добре. Вогонь наураження відкривати по команді». Серже, вони просто тварини». «Поттере, якщо ви весь цей час знали, як виглядають туріанці, то варто було нам повідомити. Вогонь на ураження». «Але ж нам потрібен... нам потрібен в'язень, але не потрібно тягнути його з собою на його ж базу і не зводити очі під час бою. Ясно?» «Так, сержанте». «Гаразд. Сьома, усі ваші міські особливості». «Підійти і спостерігати! П'ята і шоста приєднатися для охорони!» Ми проповзли по метровій траві туди, де перша чота розтягнулася у лінії вогню. «Я нічого не бачу!» – сказав Кортес. «Прямо і темно-зелені!» Там були лиш тіні, трохи темніші за траву. Але, помітивши першого, ви і інших розпізнали. Істоти рухалися повільно в тридцяти метрах попереду. «Вогонь!» – Кортес вистрілив першим. За ним дванадцять багаряних штрихів, і трава почорніла. Зникла, а істоти, помираючи в конвульсіях, намагалися розбігтися. «Припинити вогонь! Не стріляти!» – підвівся сержант. «Необхідно, щоб щось лишилося! Друга чота, за мною!» Він пішов у бік тліючих трупів. Палець лазер, виставлений вперед, немов якийсь непристойний ворожбицький жезл, вів його в бік різанини. «В горлі в мене щось піднімалося!» Я розумів, що усі жахливі навчальні записи, всі страшні смерті під час тренувань не змогли підготувати мене до раптової реальності. Що я мав чарівну паличку, якою я міг тицнути в життя і перетворити його на димний, недосмажений шмат м'яса. Я не був солдатом, навіть не хотів бути, і ніколи не захочу. Добре, Сьома, підходьте! Поки ми йшли, одна з істот ворухнулася, ледь задрижала, і Кортес блиснув по ній променем свого лазеру в майже непомітному жесті. Промінь різанув істоту навпіл посередині. Вона померла, як і інші, без жодного звуку. До зросту людини вони не дотягували, проте були ширші. Шкіра вкрита темно-зеленою, майже чорною шерстю, з білими позначками там, де торкнувся промінь. Виявилось, що в них три ноги і одна рука. Єдиною прикрасою кудлатих голів був рот, отвір сповнений пласкими чорними зубами. Найгіршою рисою цих безсумнівів мерзенних істот була нерізниця з людським тілом. Але схожість. Там, де лазер торкнувся їх, відкрилися молочні білі полості тіл, блискучі вузли і завитки їх органів випали, змазані темно червоною скипілою кров'ю. Роджерце, подивіться, туріанці чи ні? Роджерс стала навколішки біля одного з вительбушених істот і відкрила пластикову коробочку з блискучим інструментарієм для дисекції. Брала скальпель. Це один зі способів, як це дізнатися. Док Вільсон з-за її плеча спостерігав методичні рухи біологіні по відкриттю мембран, які прикривали внутрішні органи. «Ось!» Вона тримала темну волокнисту масу, вишукану, двома пальцями, немов натякала на пародію у всій цій броні. «Отже?» «Це трава, сержанте. Якщо туріанці їдять траву і дихають повітрям, то вони стовідсотково відшукали планету, схожу на їх рідну, як дві краплі води». Вона викинула кавалок геть. «Вони тварини, сержанте. Просто гарні тварини. «Я не впевнений», – узвався док Вільсон. «Лише на основі того, що вони на всіх чотирьох ходять, чи на трьох, і їдять траву». «Ну, давайте на мозок поглянемо». Вона віднайшла екземпляр з пораненням в голову і зішкребла тонкий чорний обвуглений шар навкруг ушкодження. «Дивіться». Це була майже суцільна кістка. Вона гладила і куйовдила шерсть ще однієї особини. «Що ж вони, бісові діти, використовують як органи чуттів? Ні очей, ні вух, чи... Вона підвелася. «Якби я міг знизати плечима, я б знизав», – відповів док. «Це нічого не доводить. Мозок не має виглядати, як м'який горіх. І не має бути в голові. Можливо, цей череп не є кісткою. Можливо, це і є мозок. Якась грачаста структура». «Так, але йобаний на якраз на місці. І якщо це не кішковик, то я згім...» «Слухайте», – втрутився Кортес. Це все справді цікаво, але перед тим, як рухатися далі, нам насправді треба знати, чи ці створіння небезпечні. Немає у нас... Вони не небезпечні, – почала Робертс. Вони не... Медика! Док! Хтось з передньої лінії махав руками. Док помчав до нього і решта за ним. Що не так? Вільсен поліз, аби відчепити меднебір. Це хо! Вона виробилась! Док різко відкрив лючок біомедичного монітору. Довго вдивлятися не довелося. Вона мертва. «Мертва?» – перепитав сержант. «Якого дітька?» «Хвилинку!» Док під'єднався до монітору і покрутив ручки на своєму приладі. «Біометричні дані у всіх зберігаються протягом 12 годин. Я перемотаю назад, аби побачити... Ось!» «Що?» «Чотири з половиною хвилини тому. Господи, певне, коли ви відкрили вогонь». «Отже?» «Обширний крововилив у мозок. Жодних...» Він дивився на показники. «Жодних попереджень про щось екстраординарне. Тиск крові підвищений, пульс підвищений. Але в даних обставинах в рамках норми. Нічого, що могло б вказати...» Він простяг руку і відкрив скафандр. Її тонкі східні риси були спотворені жахливою гримасою. Аж ясен видно. З З-під закритих повік витікала липка рідина. З вух все ще капали тонкі пацьорки руди. Док Вільсон закрив скафандр. Я ніколи не бачив нічого подібного. Не наче бомба в неї під черепом вибухнула. Дідько, почулося від Роджерс. Вона ж мала позитивний тест Райна, чи не так? Вірно, Кортес замислився. Добре, слухайте всі. Командирам Чот перевірити особистий склад. Чи всі на місці і чи є поранені. Ще хтось із сьомої? Я, в мене сильний головний біль, Сержа, доповіла Лакі. І ще в чотирьох був сильний головний біль. Один із них підтвердив, що має легку реакцію на тест Райна. Інше такою інформацією не володіли. «Кортеси, я вважаю це очевидним», – почав говорити Вільсон. «Ми повинні звільнити цим монстрам дорогу. І тим більше не чіпати жодного з них. Не з п'ятьма людьми, на яких впливає те, що вбило Хо». «Звісно, Холєра, мені ніхто не потрібен аби сказати це. Нам краще рухатися». Я щойно повідомив капітана про те, що сталося. І він підтримує рішення, що нам треба відійти як мога далі від цього місця перед тим, як зупинитися на ночівлю. Повернемося в стрій і продовжимо рух. П'ята в авангард. Друга – зайняти місце в тилу. Всі інші – на старих позиціях. Як щодо Хо? – поцікавилась Лаки. – Про неї потурбуються. Скоробля. Варто нам було відійти на півкілометра, коли щось блиснуло і розкотився грім. Там, де була Хо, в сірому небі розсівалась тонка світна хмара у вигляді грибу.